e bu Musa radi Allahu anhu të regon. Një burë shkojt e pejgamberi Alehi Selam dhe i tha, o i dërguar i Allahut, cila është lufta për qështje në Allahut, sepse ndë njëri për nesh mund të luftoj nga tërbimi e i nati, dhe dikush tjetër për hirtë lavdis e të kryet lartësis. A të herë, pejgamberi Alehi Selam griti kokën, sepse pyet si ishte në këmbë dhe tha, ku shdo që lufton, që fjale Allahut, feja e ti, besimi i pasër Islam, të jetë me larta e mbi të gjitha, pikërisht a i lufton për qështin e Allahut.